V ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi velici, Isus je nahranil veliko mnoštvo naroda, koji ga je slušal, učinivši tako veliko čudo, tako da je umnožil kruh i ribu, dal je tjelesnu hranu, koja je potrebna svakome čovjeku za njegov zemalski život, no taj čin bio je samo priprava za jednu puno višu stvarnost, čitamo u Ivanovom evanđelju što je uslijedilo nakon ovoga čuda da je narod išao za Isusom i da ime on tada navjestio koji je zapravo pravi kruh koji daje život da je to sam Isus koji će nam se dati kao kruh života u sakramentu svete eukaristije cil ovoga čuda dakle nije bio da Isus narodu dade samo tijelesnu hranu jer ona je propadljiva. O, slušamo u tom istom Isusovom govoru iz Ivanovog evanđelja kako opominje da su ga neki tražili ne zbog čuda koje su vidjeli, nego samo zato što su jeli i nasitili se i nastavlja gospodin Skrbite se za jelo što ostaje za vječni život koje će vam dati sin čovječi, jer njega potvrdi Bog Otac. Bog je dao Izraelcima manu s neba da jedu u pustinji kada su izašli iz Egipta, kada su potovali prema običanoj zemlji, ali to je ipak bila samo tjelesna hrana od koje će oni opet ogladnjiti, te su na kraju kao svi ljudi umrli, no ova hrana, koju će Isus dati, daje život večni. Isus je mnoštvo naroda, koje je okupi, koje, koje se ukupilo, želio pripremiti, da im navijesti taj dar, koja je sakramen Sv. Evharistije, nije im odmah objavio to veliko otajstvo nego je želio otvoriti njihov razum i srca da bi mogli bolje razumjeti smisao Svete Euharisti. Evo to nas dragi vjernici, upućuje na to da se i mi sami trebamo pripremiti kada želimo pristupiti da primimo ovaj sakrament sa svješću o njegovoj veličini i važnosti da otvorimo naša srca da bismo mogli primiti njegov plod. A kako ćemo to najbolje moći učiniti? Tako da si najprije posvijestimo koga mi to želimo primiti. Želimo primiti Sina Božjega, drugu božansku osobu, koja je uzela tijelo u krilu Blažene Device Marije, da bi nas spasio od naših grijeha. Da bi Blažena Devica Marija bila dostojan stan, prebivalište za drugu božansku osobu, Bog ju je pripremio na to na sasvim izuzetan način. Učinio ju je slobodnom od svakoga grijeha, najčistijom, najsvetijom od svih stvorova, i ne trebali onda da i svatko od nas teži prema tome savršenstvu da bismo mogli dostojno i plodonosno primiti u naša srca Sina Božega. Jer ista je božanska osoba koju primamo, ista koju je blažena divica Marija začela u tijelu fizički, a mi tog istog Sina Božega Isusa Krista primamo pod prilikama svete hostije, pod prilikama kruha u sakramentu. Bit je ista samo je različiti način ili oblik njegove prisutnosti i zato je dobro da prije nego što ćemo pristupiti primanju svete Euharisti da se obratimo upravo Bogorodici da bi nam ona koja je najsavršenije primila drugu božansku osobu da bi nam isprosila milost da ga imi mi možemo što savršenje primiti u naše srce da bi eukaristijski Isus u nama donio što veći plod. Jer ovdje pristupamo stablu života kako Svetu eukaristiju nazivaju neki crkveni oci i čitamo u knjizi Odkrivenja, da će pobjedniku biti dano da jede sa stabla života. Evo što to znači i koga mi to trebamo pobjediti da bismo mogli primiti plod sa stabla života, da bismo mogli primiti svetu Evharistiju, trebamo pobjediti sami sebe, onoga staroga čovjeka čiji se tragovi još uvijek nalaze u nama, jer primjećemo svakodnevno u sebi nagnuća tog starog čovjeka, našu sklonost prema oholosti, ispraznosti, srđbi, lijenosti, mlakosti za duhovna dobra. Pa iako smo u krštenju primili preporođenje, postali novo stvorenje, iako nas i sakrament svete ispovjedi obnavlja u novoga čovjeka, opet ostaju u nama tragovi te pale ljudske naravi, ostaje požuda protiv koje se trebamo boriti, da bi taj novi božanski život u nama došao u potpunosti do izražaja. Kada je Bog u Starome Zavjetu Izraelcima davao manu s neba u pustinji, kada su so putovali prema običanoj zemlji, oni su so trebali izaći i skupljati tu manu. Trebali su so uložiti truda da bi mogli primiti plod tog nebeskog dara. Tako smo imi pozvani izaći iz staroga grešnoga načina života, napustiti one putove, koji ne odgovaraju dostojanstvu i veličini toga nebeskoga dara da bismo ga mogli uistinu plodonosno primiti jer koga će gospodin moći uistinu nahraniti tom nebeskom hranom samo onoga koji je želi primiti tko osjeća glad za tom hranom ne može jesti netko tko je već sit, nego samo onaj tko je gladan. I u mjeri u kojoj je netko više gladan, više će te nebeske hrane moći primiti. I zato, blažena devica Marija, u svome hvalospjevu, veliča duša moja gospodina, Izriče one riječi, da gospodin gladne napunja dobrima, a bogate odpušta prazne. Ako netko smatra da je pun svega što mu je potrebno, ako ne vidi ništa što bi mu trebalo, taj naravno ne može ništa ni primiti, a onaj tko osjeća svoju nedostatnost pred Bogom, tko vidi svoju prazninu i siromaštvo kada se stavi u odnos s Bogom, samo taj moći će primiti od Boga one prave nebeske darove. I tako trebamo dragi vnici uvijek težiti da pobudimo u našim srcima taj osjećaj nedostatnosti, ništavnosti pred Bogom, da nas Bog neizmjerno nadvisuje i da od njega uvijek možemo samo primiti božanske darove koji će nas voditi tome da se što više soobličujemo njegovoj svetosti. A to ćemo ostvariti upravo plodonosnim primanjem svete Evharistije. Zato želimo moliti Blaženu Djevicu Mariju da ona otvori naša srca, da nas učini uvijek gladnima te božanske hrane, da bi nas ona mogla što više ispuniti, da bi unama mogao što više živjeti novi čovjek u Kristu. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.